Marosi Katalin Véletlen szerelem Véletlen mellédül, véletlen hozzád szól, Véletlen hozzádér, véletlen megcsókol, Véletlen majd megszáll egy varázs, Véletlen majd eljő az, amire vársz, Véletlen majd gyűrűt húz az újadra, S övé leszel egy örökkévalóra, Véletlen majd boldog leszel vele, S nélküle az életed már semmit nem érne.